До цієї справді була молоденька і гарненька, з стрункими ніжками, а ходу мала на диву незграбну, неначе весь час видивлялась, куди робити наступний крок, хоч під ноги собі зовсім не дивилась. А тато, здоровань в окулярах, сам з-за вишки тижнів року до неба, тільки такий об'ємний весь від пористої підошви платформи до гранчастих окулярних скелиці білих, лиснючих, мов повітрям надутих, пальців. Він скинув із себе піджака і, напнувши його на дочині плечі, залишився в білій сорочці з рожевою кроваткою, що підступала до налитого горла великим вузлом і став ніби ще об'ємніший. Досі ж, опинившись у тому піджаку, йшла, мов гола в лантусі з діркою, прорваною для голови, тільки самі довгі білі ноги стримілись під нього. Тато багато говорив, то вибухав радісним сміхом, то щось упівголоса весело сокотів, а то раптом, так само упівголоса, заспівав вуркітливим басом пісню без слів, здіймаючи при цьому як диригент руки. А-а-а. І все щасливе а. Украплював скоромовкою ремарку. Весь початок у мажорній тональності. А кінець у мінорі? запитала доця. Ні, ні, о, ні, патетично заперечив тато. Ось слухай, і кінець теж у мажорі. Та це швидше якийсь міжор. дзвінко вигукнула доця, і вони обоє засміялись. Усміхнулася за ними Ліда, не тямлячи, правда, ніщо таке мажор, ніщо таке мінор, а тим більше міжор. То вже як сама дочку віддала до музичної школи, довелося разом з нею вивчати всі ті мудрослів'я. А тим часом веселі музики припустили крок від лідиної усмішки. Ліда теж наддала, і вийшло щось на зразок перегонів на випередки. Та Обоє вони, і тато, й доця, як по Ліда в ту мить нічого не зрозуміла, але відчула відразу, що скоїлося щось жахливе. Так вражено витяглось дочине обличчя на двох жінок, які бозназвідки звідки з Ненецька на її дорозі, мов з-під землі вислизнули. Одна з тих жінок... По мірці тата, як баштовий кран, була висока і об'ємна, і в таких точнісінько-гранчастих окулярах, як тато, а друга невеличка, тлустенька, з кругленьким пожухлим личком, над яким вертілись присмалені спіральки шестимісячної завивки. Ліда теж зупинилася несподівано, мало не зіткнувшись із цими тіточками писок у писок. От вам і тиць, мої закохані голуб'ятка. А гадали, що далеко сховались? Сказала та здорова жінка до обох. До тата й доці. А тоді лише до доці. Некрасиво. Ой, як некрасиво голій дєвочці в чоловічому піджаку шпацерувати льодними вулицями. Хоч би трусики одягла. А то фе, як некрасиво тим більше, що піджак цей чужого мужчини. Та ще й, між іншим, в розстрочку не виплачений. А платить за нього своїми кревними, трудовими коштами законна дружина цього чужого мужчини. Бо мужчина цей зі своєї зарплати ні копійки додому не приносить. А тратить усе по-джентельменському на отаких от пісіс і вона навшпиньках, наче закрадалася ловити принишклого на квітці метелика, пішла на доцю. М'ясисті руки-хоботи закинулись до плечок піджака, вхопились за них і підняли піджака доверху, витрусивши з нього доцю. Безборонна і вжахнена доця і справді стояла, мов, гола-голісінька, не знаючи, як упокорити власні долоні, що били, терлись по її тілу білим риб'ям, чи то прагнучи сором'язливо щось прикрити, чи то приховати свій же зрадливий трем. Жінка-кран, кпинливо вивернувши на те білки, затримала на доці погляд, а повісивши собі через руку піджака, з тим же кпином в очах похитала головою до тата. — Сивіш уже, брате мій, а все ще туди ж полюєш за довгоногими, кортить, як і колись, щоб ніжки неодмінно починались відразу ж з-під горла. А та коротконога, тлустенька жіночка в просмалених кучериках, як у терновому віночку, стояла бліда й без язика, і скривлено водила голівкою, наче годинникова лялька. Та лише кліпала очима то на одного, то на іншого. Навіть на ліді зупинилася. А тоді, як підстримне, мов опукало кругле, як вхопиться в тата на скроні з голоблю окулярів, та й зірвали їх притьмом, розсипаючись дрібненьким-дрібненьким шкрабучим сміхом. Ах ти, шкодливе, сліпе кошеня!